بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهجه لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم و شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة مضلالة وكل مضلالة في النار. Sekarang kita masuk kepada pembahasan hadis Mu'ab bin Sa'ad radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Belakang pada pertemuan yang lalu. Kita telah membahas ayat Al-Qur'an yang tersebut dalam surat Al-An'am ayat yang ke-32. Para مصنف رحمه الله تعالى Al-مصنف رحمه الله تعالى berkata عن عباد بن صامد رضي الله تعالى عنه قال Dari Ubadah bin Shamid radhiyallahu ta'ala anhu Li berkata. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa, ala wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa, ala wa bersabda Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Man syahida barang siapa yang bersaksi Allah ilaha Allah Bahwasanya tidak ada kesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah, Wahdah, semata, Allah semata, Esa. la sharikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu Alhamdulillah. warasuluhu rasul allah wa anna isa abdullah wa rasuluhu dan bahwasanya isa bin maryam alaihi salatu wassalam abdullah wa rasuluh. Adalah hadzal hamd dan rasulnya wa kalimatuhu wa kalimatuhoo alqaha ila maryam dan kalimatnya yang Allah lemparkan kepada Maryam wa ruhun min Dan ruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala wal jannu bihaqqin dan meyakini persaksi surga itu hak wan naru haqqan dan neraka itu hak benar Maka adekhalahullahul jannah. Para siapa yang menyaksikan ini semuanya. Maka Allah SWT adekhalahullahul jannah. Akan memasukkan dia ke dalam surga. ala Alamakana minil amal. Bagaimanapun amalan dia. Atau bergantung dengan amalan dia. Akhrajahu. Hadis ini dikeluarkan al Bukhari Muslim dalam Sahih kedua muttafaqun عليه من حديث عمر بن صامد رضي الله تعالى Hadis ini adalah hadis yang agam, hadis yang sangat besar sekali di kalangan para ulama. Karena hadis ini menjelaskan tentang keutamaan Tauhid. Qautaman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Qautaman disebutkan dalam hadis ini ialah Para siapa yang telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah disebutkan di sini Ada adakhallahu Jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga Ala ma kana min alamal ini ada dua pengertian di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bagaimanapun amalan dia. Jadi yani Allah akan memasukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalan dia. Yakni walaupun dia itu berbuat dosa-dosa, berbuat kemaksiatan Selain kesyirikan, selain keguhuran, maka pada akhirnya nanti dia akan tetap dimasukkan ala Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga. Ya'ni, tauhid ini, dengan tauhid ini seseorang itu akan aman dari azab neraka yang atasih. Dia akan dijamin. Masuk ke dalam surga. Baik secara langsung. Ataupun nanti pada akhirnya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua ialah. Pengertian. amal. Maksudnya. Sesuai dengan kadar amalannya masing-masing. Ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala. Akan memasukkan dia ke dalam surga dengan kadar amalannya masing-masing. Maksudnya ahlul jannah penghuni surga itu memiliki tingkatan-tingkatan. Memiliki tingkatan-tingkatan itu semuanya tergantung amalannya masing-masing. Ada seorang yang bertauhid dan memiliki amal yang sangat banyak ketaatan yang sangat banyak, ibadah yang sangat banyak, maka dia mendapatkan tingkatan yang tinggi dalam surga nanti. Tingkatan yang tertinggi dalam surga nanti. Atalagi seorang yang amalannya di bawah itu, atalagi yang di bawahnya lagi terus begitu, tingkat-tingkat. -tingkat. Maka masing-masingnya akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga, Sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Naam. Ini dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Makhla gulihal. Baik makna yang pertama atau makna yang kedua. Adalah makna yang sahih, makna yang benar. Yang intinya ialah. Bahwasannya. Di antara keutamaan tauhid. Di antara keutamaan kalimat syahadatain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. ialah Menjamin. Pelakunya. Untuk masuk dalam surga Allah. Subhanahu wa ta'ala. Merupakan sebab. Seseorang itu masuk dalam surganya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan aman. Dari azab neraka yang azabi dan ini adalah merupakan fadilah azimah keutamaan yang amat sangat besar Yang sangat agung yang itu merupakan cita-cita semua Bani Adam dimasukkan dalam surga dijauhkan dari neraka nah itu dengan cara tauhid dan ini banyak derajatti Beberapa riwayat adanya sebagian sahabat yang mulia, radhiyallahu taala anhu majmuhain bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu wasallam tentang masalah ini, tentang masalah bagaimana bisa masuk ke dalam surga dan bagaimana pula bisa jauh dari neraka sebagaimana so, hadis Muathil Jabr radhiyallahu ta'al anhu beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar di pertanyaannya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlihatkan kepada saya Suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga dan yang bisa menjauhkan saya dari api neraka. Ini pertanyaannya. Pertanyaan seseorang yang betul-betul mendambakan kebahagiaan akhirat dan itu merupakan fitrah masing-masing orang. Kepengin dimasukkan dalam surga dan kepengin dijauhkan, diselamatkan dari neraka. Maka Rasulullah s.a.w. menjawab la qad sa'alta an 'azimin wa innahu laysirun 'ala man yassarahullah ta'ala 'alayhi sunguf wahai engkau telah bertanya tentang sesuatu perkara yang sangat besar namun itu perkara yang mudah bagi orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan amalan tersebut. Dan diawali dengan yang namanya Tauhid. Beliau mengatakan. Ta'budullaha wa la tushriku bihi syai'a. Ta'budullaha wa la tushriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah. Dan engkau tidak berbuat syirik. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini amalan pertama yang disebutkan al-Ibliyah s.a.w. Kemudian selain itu belum menyebutkan rukun Islam yang lainnya, Salat, Zakat, Puasa, Haji. Yang menggambarkan kepada kita bahwasannya, Tauhid itu memiliki keutamaan yang besar, yang sangat agung. Satu di antaranya ialah sebab masuknya dalam surga dan jauh dari neraka. Pertanyaan yang sama juga dilontarkan oleh seorang A'rafi. Bayangkan, seorang A'rafi, seorang Arab gunung, riwayat ini sahih, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, rahimahullah. Dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrat. Ada salah seorang Arab gunung menghadang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safarnya. Ia yani ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dalam sebuah safar dihadang sama orang Arab gunung tadi. Sambil bertanya dan pertanyaannya itu pertanyaan. Ia menunjukkan itulah fitrahnya masing-masing orang. Cita-cita masing-masing orang. Bertanya ialah Ya Rasulullah, akhdirni fi 'amalin yqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minal nar. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beritaukan sama saya. Suatu amalan yang bisa mendekatkan saya ke dalam surga dan yang menjauhkan saya dari neraka. Ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Persis seperti pertanyaannya sahabat Mu'ad Ibn Jawa r.a. Kalau sahabat Mu'ad memang seorang yang memiliki ilmu. Di kalangan para sahabat yang mulia. Dikenal sebagai ulamanya para sahabat. Ini seorang rak bunung. Yang jauh dari Rasulullah SAW. Jauh dari ilmu. Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan bertanya tentang suatu perkara. Yang sangat besar. Yang sangat agung. Persis seperti pertanyaannya. Sahabat Mu'adz bin Jabal. Jabal RA. Menunjukkan ini adalah fitrah, cita-cita, keinginan masing-masing orang. Kepengen masuk dalam surga, jauh dari neraka. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW. Ta'budullaha wa la tushriku bihi syai'a. Wa tuqimus salah. Wa tuqtiz zakah. Watasilurrahim. Amalan yang kali pertama beliau sebutkan persis seperti menjawab pertanyaan sahabat makhluk Jabal, yaitu engkau beribadah kepada Allah semata dan jangan berbuat syirik sedikitpun, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sekali lagi. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar bagi tauhid, yang itu merupakan jaminan masuk surga, aman dari neraka. Beribadah kepada Allah tidak syirik. Belum katakan lagi selain itu, engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang keempat ialah watsilur rahim, dan engkau menyambung hubungan silaturahimmu. MaashAllah. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwasanya keutamaan tauhid itu besar. Keutamaan yang diharapkan dan diinginkan oleh semua orang yaitu masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah. Namun yang perlu Diperhatikan sekarang ini ialah, apakah keutamaan tadi, yang besar tadi, itu hanya semata-mata dengan kita mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Apakah semata-mata dicapai dengan angan-angan? Jawabnya tidak. Tetapi kita harus mengamalkan sekian banyak amalan. Yang disebutkan dalam riwayat-riwayat tadi. Untuk menggapai keutamaan yang mulia ini. Di antaranya iyalah. Yang disebutkan dalam riwayat ini sekarang. Ubadah bin Assamid. R.A. Ini semuanya harus ada pada kita. Untuk saya mendapatkan keutamaan tadi. Amal yang pertama ialah Disebutkan di sini. Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Maka siapa yang bersaksi bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya yang namanya syahadat Syahidah, syahadat, persaksian Itu dikatakan sebagai persaksian yang jujur As-syahadat bil-haq Diterima persaksian tadi Kalau terkumpul padanya tiga perkara Yang pertama ialah Persaksian tadi Harus didasari dengan ilmu Dan keyakinan Ilmu dan keyakinan. Ya'ni mengilmui. Makna. La ilaha ilallah Muhammadur Rasulullah. Tahu maknanya. Meyakini. Kebenaran maknanya. Ini syarat yang pertama. Harus demikian. Ini disebutkan. Al-Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Dalam surat Sukhruf. Ayat yang ke-86. Allah subhanahu wa ta'ala menekaskan. Illa man syahida bilhaqbi wahum ya'lamun. Illa man syahida bilhaqbi wahum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang bersaksi bersyahadat dengan kebenaran. Wahum ya'lamun. Dalam keadaan mereka mengilmui. Mengetahui. Makna persaksian tadi. Nah. Ini. Syarat yang pertama. Harus dengan ilmu dan yakin. Kemudian. Ilmu ini tadi. Ini. Terkadang. Pada fitrah masing-masing orang. Terkadang. Dalam tentu diupayakan. Ilmu tentang masalah ini. Tentang masalah syahrad ini. Tentang masalah persaksian. La ilaha illallah ini. Ada yang merupakan tafiat fitrahnya masing-masing orang. Ada pula yang dengan cara diupayakan. Naam. Ilmu tentang la ilaha illallah. Itu merupakan perkara babi'i. Merupakan fitrahnya masing-masing orang. Bagaimana yang sebegah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Kullu mawludin yuladu ala alfitrah Kullu mawludin yuladu ala alfitrah masing-masing bayi yang dilahirkan itu dilahirkan di atas syi'at di atas tauhid. Namp, ini ilmu yang sifatnya tabi'i, tapi ad masing-masing orang. Adapun ilmu yang sifatnya diupayakan muktesab, yaitu dengan cara tadabbur, mentadaburi ayat-ayat Allah yang tersebut terbelaku Al-Qur'anul Karim sehubungan ayat-ayat sam'iyyah syar'iyah. juga dengan cerita tafakur dan tafakur dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat kauniyah itu semuanya akan mengasihkan ilmu tentang makna la ilaha illallah nعم nah. ala kulli yang pertama itu ialah harus dengan ilmu, tidak sah dengan ilmu dan keyakinan dengan makna tadi. Dan yang kedua ialah, sah yang kedua ialah an-nutqul shahada. <tuh>. Harus mengucapkan persaksian tadi, <tuh>. harus mengucapkan persaksian tadi, diucapkan. La ilaha illallah muhammadur rasulullah Ketika dia mengucapkan Tadi itu dengan tasar ilmu dan keyakinan Dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah muhammadur rasulullah Dia mengetahui maknanya Ikhlas dalam hatinya, dari hatinya Meyakini kebenarannya Jujur dalam perucap. Ini yang kedua. Kalau semata-mata mengetahui saja. sama-sama Semata-mata tahu maknanya. Paham maknanya. Paham konsekuensinya. Tetapi tidak mau mengucapkan kalimat syahadat ini. Maka dia belum dikatakan muslim. Ini terjadi pada kaum musyrikin. Quraish Di zaman Rasulullah SAW Mereka semuanya mengetahui Tahu maknanya La ilaha illallah Tahu konsekuensi-konsekuensinya Tetapi Mereka tidak mau Mengucapkannya Tidak mau melafadkannya Maka mereka pun masih dikatakan musyrik Masih dikatakan kafir Dan diperangi oleh Rasulullah SAW Sehingga di samping mengilmui dan miyakini harus juga dengan mengucapkannya. Harus dengan mengucapkannya. Demikian pula ketika berucap. Mengucapkan kalimat ini. Harus didasari dengan ilmu dan keyakinan. Kalau cuma semata-mata ngomong, semata-mata berucap. Dengan tanpa mengetahui maknanya. Dengan tanpa meyakini maknanya. Makin orang munafik. Ini orang orang munafik kini yang hanya berucap, mengucapkan kalimatnya dengan tanpa mengetahui maknanya. Atau munafik. Syarat yang ketiga ialah, al-amal bi-muktabahah mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya, mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Dia bersaksi bersyadat. La ilaha illallah. Maka dia harus mengamalkan konsekuensi. La ilaha illallah. yaitu dia harus mempersembahkan. Ibadahnya. Untuk Allah semata. Untuk Allah semata. Dan tidak. Boleh. Berperba Sedikit pun. Tidak boleh. Menyakutukan Allah sedikit, ini konsekuensinya. Dia harus meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu Wataala. Dan ini yang luar biasa berat, sebab dia harus membuktikannya dalam bentuk amaliyah, dalam bentuk amaliyah perbuatan dia sehari harinya. Kalau ada orang yang sudah berucap dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah mungkin dia tahu maknanya tidak ada sembahan yang berhak ibadah kecuali Allah tetapi tidak diwujudkan dengan amaliyah dia maka dia ini belum dikatakan muslim yang hakiki para penyembah kubur sekarang ini al-quburiun sekarang ini al-wasaniun para penyembah patung sekarang-sekarang ini mereka semuanya rata-rata mengaku muslim. Mereka semua rata-rata menyatakan sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Namun kenyataannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka masih berbesyirik kepada Allah. Masih ibadah kepada kebuk-keburan. Ibadah kepada patung-patung. Dan yang semisalnya. Maka persaksian dia dikatakan persaksian dusta. Tidak diterima. Alai Allah taala Maka. Kali Harus ada. Tiga perkara yang tadi. Mengetahui. Meyakini. Maknanya. Yang kedua. Harus mengucapkannya. Yang ketiga. Harus mengamalkan konsekuensinya. Sehingga. Kalimat. Man syahida. Alla ilaha illallah. Ila akhirihi. Ini ternyata tidak semata-mata berucap. Tidak semata-mata mengatakan. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Tidak demikian ternyata. Mengandung konsekuensi yang besar. Yang disebutkan tadi. Tiga perkara yang harus ada pada. Syahat la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Naam. Adapun makna la ilaha illallah. Ila la ma'budu haqqan illa tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah tabaraka taala itulah makna tauhid ada unsur peniadaan ada unsur penetapan Peniadaan yaitu meniadakan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah ada penetapan Menetapkan Allah Taala sebagai satu-satunya sesembahannya berhak diibadai dan bersembahkan ibadah untuknya. Ini yang menyatauhid. Al-Uluhiyah wal-Ubudiyah. Kalimat wahdahu ini takkidul isbat. Untuk menekankan, menguatkan penetapan tadi. Ia ya, ini betul-betul ibadah itu harus dipersembahkan untuk Allah semata. Kata lagi yang lain, Allah itu satu-satunya sesembahan yang berhak ibadah Itu, itu maknanya wahdahu untuk menekankan, menguatkan penetapan tadi. Kalimat, la syarikalahu. Tidak ada sekutu baginya. Ini takki dunnafi. Untuk menekankan peniadaan tadi. Takki dunnafi. Menekankan, menguatkan peniadaan tadi. Betul-betul kita harus meninggalkan. Meniadakan. Segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini Tauhid yang murni, Al-Uluhiyah wal-Umudiyah, Masha'allah. Pada kalimat ini, La Ilaha Illallah, wahdahu La Sharikalah. Radun adalah musyrikin. Terdapat bantahan kepada kaum musyrikin dengan segala jenisnya dengan segala jenisnya baik itu penyembah kuburnya kuburiyun penyembah patung berhala nya wasaniyun kaum musyrikin pada umumnya terbantah dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. lah kemudian Wan Muhammadan abdhu wa rasuluh dan bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba Allah dan utusannya. Kalimat ini, kalimat syahadat Muhammad rasulullah ini, menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak cukup hanya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tidak cukup. Tidak cukup hanya mengucapkan kalimat. La ilaha illallah. Dalam bersyahatat. Tetapi harus. Ditambahi lagi dengan kalimat. Wa anna muhammad rasulullah. Atau wa anna muhammadin abduhu wa rasuluh. Persaksian. Tawasannya Nabi kita Muhammad SAW. Adalah hamba dan utusan Allah Taala. Harus ada yang kedua ini dua perkara yang tidak mungkin dipisahkan kalau tidak ada persaksian yang kedua tadi Muhammadur Rasulullah Maka dia pun dinyatakan belum sebagai muslim orang-orang Yahudi bangsa Yahud di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka itu meyakini la ilaha illallah mereka tahu maknanya mengucapkan dari Allahirallaharadhim itu, tetapi mereka mengingkari, tidak mau menyatakan syahadat Muhammadur Rasulullah tidak beriman dengan beliau, tidak percaya dengan beliau, maka mereka pun dikatakan kasir dan diperangi juga oleh Rasulullah SAW. Naam, sehingga sekali lagi harus dengan dua perkara ini. Harus dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Naam, harus dua-duanya. Sehingga menjadi satu kesatuan yang dikenal dengan kalimat syahadatain. Kalimat syahadatain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian... Pada kalimat wa Ana Muhammad dan Abdhu wa Rasuluh ini bantahan untuk ahlul al Ifrad wa ahlu Tafrid, bantahan terhadap orang-orang yang hulu, yang berlebihan. Berlebi dalam sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga bantahan terhadap orang-orang yang menentang. Sunnah Rasulullah SAW. Dari mana itu? Dari kalimat. Wa anna muhammadan abduhu. Dan bawasannya Muhammad SAW. Yalah hamba Allah. Kalimat abduhu. Hamba Allah. Ini pantahan untuk ahlul ifrab. Ahlul gulu. Orang-orang yang berlebihan. Dalam sikapnya Rasulullah SAW. Sampai pada tingkat. Menjadikan beliau sebagai sembahan. Selain Allah Taala. Nah. Dari kalangan kubur yin. Dari kalangan kaum musyrikin. Nah. Mereka. Terlalu berlebihan dalam. Uh, menyanjung. Memuji Rasulullah S.A.W. Sampai arusbahkan mereka. Yang menyanjung Rasul S.A.W. Dan menyatakan. Bahwasannya beliau ini mengetahui. Ilmu dunia dan akhirat. Mengetahui ilmu lawahi wal kalam. Ilmu yang ada di lawahi mafob. Dan ilmu-ilmu yang ditulis oleh pena takdir. Ada pula di kalangan mereka yang meminta-minta langsung syafaat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah wafat itu. Ada pula di kalangan mereka yang bertawasul, menjadikan berus sebagai wasilah perantara untuk menyampaikan maksud maksud tujuan mereka kepada Allah Taala. Sampai ada pula yang menyembah-nyembah kuburan beliau walaupun sembunyi-sembunyi mengalap barokah, mengusap-ngusap batu nisan dan semisalnya ini semuanya tindakan-tindakan gulu tindakan lebih berlebihan yang dilarang dalam Islam sehingga kalimat wa anna muhammad dan abduhu dan bawasannya muhammad itu ialah hamba Allah ay abdun la yu'bad Rasul itu seorang hamba yang tidak diibadai. Seorang hamba yang tidak diibadai. Seorang hamba saja. Manusia biasa sebagaimana yang lainnya. Memiliki sifat-sifat perangai-perangai kemanusiaan. Yang kemudian dimuliakan. Alik Allah Taala dengan kerasulan. Dengan kenabian. Nah. Maka dengan kalimat Aduh hamba Allah ini membantah sekian banyak kelompok-kelompok sembalan yang mendewakan Rasul saw atau yang menuhankan Rasul saw atau yang berlebih-lebihan dalam sikapnya Rasulullah saw itu namanya Ahlul Ifrad waluluh orang-orang berlebih-lebihan dalam sikap beliau. Kemudian ada kalimat Warasuluhu kita bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah rasuluhu utusannya Allah radun ala ahli at-tafrith wa at bantahan kepada orang-orang yang kurang perhatian dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara mereka ada yang ingkar sunnah. Mengingkari sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kalangan mereka ada pula yang terjatuh dalam kebidahan-kebidahan. Di kalangan mereka ada pula yang sangat ketol dalam menyerang, membenci, memusuhi sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahul musta'an Marakaitu ialah ahlul ifrat wa ahlut tafriit wa orang-orang yang kurang perhatian di dalam memuliakan Rasulullah SAW dalam mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. alaihi Naam Maka dengan qursasian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Bahawasannya Muhammad s.a.w menjadi hamba Allah dan bahawasannya maka kita harus meyakini beliau sebagai seorang hamba Allah bukan sebagai Tuhan dan kita bersaksi bahawasanya beliau itu adalah Allah Taala Rasul Allah yang harus diikuti, dipelajari agamanya, diikuti sunnah-sunnahnya di bela sunnah sunnahnya diamalkan dalam 30 sehari hari sunah Rasulullah sallallahu alaihi wa alaslamitu tidak boleh dirusakkan rasulun la yakzjab sura rasul tidak dirusakkan na'am wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu masyaallah ini persaksian yang pertama Persaksian yang pertama yang dengan itu seseorang akan mendapatkan pahala besar ada khalaullahul jannah ala ma min al-amal Allah akan memasukkan dia dalam surga bagi bagi pula amalan dia walaupun dia bermaksiat kepada Allah dia akhirnya nanti akan masuk dalam surga atau dengan makna yang kedua, Allah akan masukkan dia dalam surga sesuai dengan tingkatan tingkatan amalannya di surga. Mendapatkan tingkatan tingkatan surga sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Yang pertama dengan cara syahadatain. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Dan insyaallah ta'ala pada teman yang berikutnya, kita akan membahas persaksian yang lainnya yang disebutkan dalam riwayat ini, maka ini semuanya menunjukkan betapa besar, betapa akum, hadith Ubarib bin Samid radhiyallahu anhu ini, di dalamnya terdapat usuludin, perkara-perkara prinsip-prinsip agama, dan di dalamnya pula terdapat radun ala jami'il minil al pa'if, ada bantahan-bantahan terhadap semua agama-agama yang non-Islam dan membantah semua kelompok-kelompok sembarangan yang menentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fauhadiun Alim. Hadits yang sangat terkenal sekali. Dan cukup sekali menjawab alam cerapan. Tak fikir. Alhamdulillahirobbilalamin. Salah satu orang yang tidak termasuk Golongan 70,000 orang yang masuk surga. Tambah hijab dan tambah hazab. Adalah orang-orang yang minta dikai. Atau kamu telak semua orang yang dikai. Baik dia yang meminta. Atau yang tawar oleh orang lain. Pengertian dikai. Itu ialah pengobatan dengan sistem kai. Sistem api yang panas. Besi yang dipanaskan. Yang kemudian taruh di tempatnya dia. Di tempatnya sakit. sama Riwayat hadis. Itu dengan lafadz wala yakdaun dan orang-orang yang tidak minta dikait ha? dan orang-orang yang tidak minta dikait di pengobatan sistem kait. Kalau kemudian dia yang orang tadi itu dalam keadaan sakit parah, kemudian ada orang berbaik hati menyabarnya mengobati dia dengan sistem kait dengan tanpa dia memintanya, insya Allah Taala. Tidak termasuk dalam top ini. Tetapi kalau misalkan dia menolaknya. Bertawakala kepada Allah SWT dengan pengobatan selain itu. Maka insyaAllah ada asbal. ada asbal. Jika seseorang meminta, meminta untuk diruqyah. Dalam keadaan masih jahil. Dalam masalah itu. Atau dia belum balik. Apakah hal itu menyebabkan dia keluar dari golongan 70 ribu orang yang masuk surga. Tanpa hasil dan tanpa adat? Allahu a'lam bishawab. Ini perlu tengok lagi. Ada pun kalau yang belum balik, InsyaAllah Allah lah bas. Bab soal yang belum balik, belum maklaf. Ada pun yang cahil, Allahu a'lam bishawab. Yus ali Allah, ditanyakan lagi masalah InsyaAllah Allah Apakah nazar wajib ditunaikan jika terlafalkan saja? Atau sekedar diamalkan, uh, diniatkan dalam hati sudah terkena tersebut. Tak, dilafadkan. Ada pun yang dalam hati, belum. Ada pun yang dalam hati, belum. Penadat itu harus dilafadkan. Nah. Wallahualam suwab. Ada pun yang lainnya. Wallahualam suwab. InsyaAllah dijawab pada pertemuan yang berikutnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah insyaAllah ya subhanakallahi hamdu lillahi la ilaha illa ilah,